Книга Вихід Розділ 18 Довідався Єтро, медіанський священник, тесть Мойсея, про все, що сподіяв Бог Мойсеєві та Ізраїлеві, своєму народові. Як Господь вивів Ізраїля з Єгипту? І взяв вітро тесть Мойсея Ціпору, Мойсеєву жінку, після того, як був її відіслав з обома її синами. Першому на ім'я Гершом, мовляв, приходень я у чужій землі, а другому ім'я Еліазер, бо Бога цямого, мовляв, поміч моя, і вирятував мене від меча фараонового». Прийшов ото єтро тесть Мойсея, і сини його, і жінка його до Мойсея в пустиню, де він стояв табором під горою Божою, і переказав до Мойсея, «Я, тесть твій єтро, приходжу до тебе, і жінка твоя, і обидва сини твої з нею». І вийшов Мойсей назустріч тестю своєму, вклонився йому низько, поцілував його і, привітавши один одного, війшли вони в намет. І оповів Мойсей Тестові своєму про все, що сподіяв Господь фараонові та єгиптянам заради Ізраїля, про всі біди, що спіткали їх у дорозі, і як вирятував їх Господь. Ради був Ітро тим усім добром, що Господь зробив Ізраїлові, що визволив його з руки єгиптян, та й каже – Благословен Господь, що визволив вас із руки єгипетської та з фараонової руки, що визволив народ з єгипетської неволі. Тепер я знаю, що Яхве більший від усіх богів, бо визволив від тих, які ним гордували. І приніс їтро тесть Мойсея всепалення і жертву Богові. Прийшов же Арон і всі старшини Ізраїля, щоб спільно з тестем Мойсея їсти перед Богом. На другий день сів Мойсей судити людей, що стояли довкруги нього з ранку до вечора. Побачив тесть Мойсея все, що він чинив з людьми, та й каже Що це ти таке виробляєш з людьми? Чому судиш сам, а всі люди стоять коло тебе зранку до вечора? І каже Мойсей тестові своєму, «Бо люди приходять до мене шукати поради в Бога. Коли зайде в них якийсь спір, приходять до мене, і я розсуджую між сторонами і з'ясовую їм установи і закони Божі». На те відповів Мойсеїв тест. «Не гаразд робиш. Знесилишся до краю сам і люди навколо тебе». Бо занадто тяжка це для тебе праця, і не сила справити з нею тобі одному. Ось лише послухайся мене. Пораджу я тобі, і Бог буде з тобою. Будь ти сам за людей перед Богом, та й появлятимеш справи до Бога. Ти навчатимеш їх рішень і закону, вказуватимеш шлях, що ним повинні йти, і діла, що їх чинити мусять. Але вибери з між усього народу людей здатних, богобоязних, людей надійних, некористолюбних, та й постав їх над народом тисяцькими, соцькими, півсоцькими та десятськими. І нехай судять народ повсякчас. Лише кожну велику справу нехай спрямовують до тебе. Усі ж малі справи нехай судять самі». Так зробиш собі легшим тягар, бо вони нестимуть його разом з тобою. Якщо ти так зробиш і повелить це тобі бог, сам устоїш, і весь цей люд могтиме ладнати свої справи на місцях. Послухався Мойсей ради тестя свого і зробив усе, як той порадив. Вибрав він з усього Ізраїля людей здатних і поставив їх головами над людьми. Тисяцькими, соцькими, півсоцькими і десятськими. І стали вони судити народ у всяких випадках. До Мойсея спрямовували справи важчі, а всякі дрібніші справи вирішували самі. Нарешті відпровадив Мойсей свого тестя, та й пішов він собі у свій край».